with Maclad na Fem Radio Show. Na Fema Radio Show. Word of ya, tena, Show. kila wiki ya kupitia Fem Radio Show. Fem Radio Show inaletwa Femina kwa kushirikiana na Best AC Answer pamoja na ACT. Na leo basi tuko dhana nzima ya mnyororo wa thamani tuko katika kipengele kingine ambapo tunazungumza swala zima la rasilimali za uzalishaji katika kilimo maswala kama pembejeo e, zana za kilimo na tukio tunahamasisha dhana zima ya mnyororo wa thamani katika kilimo leo tutakuwa tunazungumza umuhimu wa wakulima kufahamu rasilimali za uzalishaji kama a, pembejeo na zana za kilimo pia tukizungumza changamoto na jinsi gani basi wakulima wanaweza kukabiliana na changamoto hizi na time hapa basi bila kuchukua muda wako mwingi sana mtujunge na repota wetu ne machaula ambaye yeye basi yuko Tunga Malenga Iringa akizunguka uh, sempo tofauti uh, kuuliza wananchi kuhusu na changamoto za upatikanaji wa rasilimali za kilimo kama pembejeo na zana za kilimo naitwa Rebecca Giumi fema Radio Show sauti yako Fema Radio Show sauti yako. Ya baada ya kusikiliza wananchi tofauti tofauti ambao walizungumza na repota wetu kuhusiana na kile ambacho tutakizungumza leo, nikukumbushe tu unaweza kuwasiliana na Fema Radio Show kwa kuandika neno radio acha nafasi, tuandike ujumbe wako kisha tuma kwenda kwenye namba 0753 003 001. Time hapa tunajipanga ya <laughs> Ni time ya kujipanga ina tunai bado reporter wetu uh, Neema Chaula ambaye anaendelea na kazi yake ya kuripoti kutoka Tunga Malenga Iringa na time hapa alipata nafasi pia kukutana na kijana ambaye anashirikiana na sisi ni jinsi gani basi kwa kupitia kilimo anaufahamu kusiana na hizo rasilimali za uzalishaji lakini pia changamoto naye kama kijana anakabiliana nazo vipi ya tunutoe wasikilize alafu tarudi ndani ya Fema Radio Show Fema Club na Fema Radio Show Fema Radio Show World of foreign gay yeah. Nema Radio Show sauti yako Asante sana Nema kwa kufanya kazi nzuri kabisa ya kumoaji jipange wetu wa leo ndani ya Fema Radio Show Time hapa msikilizaji tunataka msikilize rafiki yetu bwana Ishi naye na e, uh, kila wiki anakuja kutupa tofauti lengo lake ni ni kutuelimisha na kutuburudisha Tumsikilize bwana tutarudi hapa hapa ndani ya Fema Radio Show Fema Club na Fema Radio Show kacho hey, ndiyo, ndio nasema ndio nahitaji pembejeo lakini mbona mnanichanganya eh mbona mnanichanganya kabla sijochanganyikiwa wengine mnaniambia hivi na wengine mnaniambia hivi sasa ni msikilize nani eh wakulima wenzangu mnaniambia kwamba mbolea ya ruzuku itanichelewesha katika shughuli zangu za kilimo na afisa kilimo amenianiambia kwamba nizingatie ushauri kutoka kwa watalamu wa kilimo sasa ni msikilize nani sasa ukisikiliza ukisikia kwamba mtu yuko njia panda ndio huko. Sasa siuniende wapi? Niende kulia au niende kushoto au nirudi nyuma hatua kumi. nijipange upya. Aa, haludi nyuma mtu hapa. Eh? eh. Sijonilie. Ah <laughs> usijonicheke. <Au>, <laughs> Lakini kucheka na kulia yote ni makelele Nisipu wasikiliza wakulima wenzangu wanaweza wakaninunia mimi nawajua wale visilani wanaweza wakaninunia na nisipommsikiliza afisa kilimo na yeye anaweza akanisusia siku nyingine kidai ni shida akasusa sasa susa susa ni nani nuna au susa susa ah ah sasa nifanyeje anasemaje huyu Ehe? Ehe? <laughs> Kumbe wakulima wenzangu walikuwa na pointi nzuri kabisa. Lakini huyu hawa wataalamu wa kilimo wana zaidi sababu wao ndo shughuli zao ndo wamesomea wanajua ufanye nini wakati gani uwe wapi ufanyeje nini na nini na nini rukaju yeah uyo alikuwa ni <laughs> kila wiki alikuwa na mambo yake nini nini anatuchekesha lakini ni poa vipi mzuka ile mbaya ya bado tuko na fema radio show na waso kabisa tulimsikiliza reporter wetu wa kwanza eh Neema amefanya kazi zuri nini nikaongea na akaongea pia lakini muda huu ni time pia tunapata nafasi ya kumskiliza reporter wetu mwingine ambaye yeye amepata nafasi ya kwenda kumwoji mtaalamu wetu wa leo ambaye atatuelezea kimsingi tuka kwenye dhana zima ya mnyororo wa thamani kuna umuhimu kwa mkulima kufahamu rasilimali za uzalishaji vitu kama pembejeo na zana za kilimo tumsikie Aurelio Msenga ambaye ni reporter wangu kutoka Tunga Malenga Iringa eh akifanya yake karibu sana olelio fima radio show sauti yako jembe jembeni jembe jembeni Jembe jembeni Jembe jembeni Jembe jembeni Jembe jembeni Fema Club na Fema Radio Show. asante yeah, sana Ole kwa kazi nzuri kabisa ya kumwoji jembe jembeni wetu wa leo. Na time hapa basi msikilizaji wa Fema Radio Show unapata nafasi pia kuburudika ndani ya kipindi kizuri kabisa cha vijana kinacholeta kwako na kijana Tuna tuburudike halafu tutarudi ndani ya Fema Radio Show. Nina hii hapa pipi utalia. Nena, domo, domo, ya yaishi, moyo moe. ona weena una tagana the way what's alien belenny dabufunga macho we we dabufunga the nice una tagana the chic and away we we dabufunga dumbo we we dabufunga the nice na radio show time hapa unasema na Fema kila wiki na kuambia, unasema na unakuwa kwenye nafasi ya 40, ambazo Femina imeandaa kwa ajili yako kumbuka tu na Facebook wetu bila kusahau Twitter pale wapoa zaidi ya. lakini muda wapa, bila kupoteza yako SMS ambazo uh, tulizipata kupitia ya Sifuri, sifuri moja mesaji sija kwanza nasema mimi Ezekiel J Molel wa mianzini Arusha, mchango wa mabwana na mabibi shamba ni kama kuwashauri wakulima watumie mbegu zilizobora pamoja na mbolea inayofaa kwa kilimo na mazao, Pili kuwawezesha wa wakulima kupata pembejeo za kilimo kwa wakati unaofaa, na tatu kuwaunganisha wakulima na taasisi mbalimbali kama Uh, a na taasisi za kifedha ili kupata mikopo kwa uraisi Ya, yeah. hapa naona alikuwa anajibu swali letu la wiki iliyopita ambalo tuliuliza kuna umimu gani uh, wa bwana na shamba kwa wakulima nchini Tanzania. Mwingine anasema umuhimu wa kuwa na mabwana na bibi shamba kijijini ni kuwa na wepesi wa kupata ushauri kuhusu kilimo na ufugaji hasa sisi wakulima na wafugaji wadogo kijijini. Pili, hawa wataalamu wakiwa kijijini watatusaidia hasa tuliokuwa tunapata kipato cha chini na kuwa na kipato cha juu kupitia ushauri wao wow. yeah, lakini hakuandika jina lake. So, siwezi so, so, kujua ni nani. Asante sana uh, kwa message yako. Mwingine anasema, "Ongerenieni sana kwa kuelimisha jamii kuhusu kilimo na matumizi bora ya mbolea na vifaa vyake. Mimi ni Queen Bali kutoka Mbezi Mwisho." Yap. Na message ya mwisho anasema, "Kilimo ndio uti wa mgongo, lakini mbegu bei kubwa, anaitwa Jama Makala, Niko Sumbawanga." ya yeah. Bada kusoma message hizo na full time hapa tumjue mshindi wa swali lile la wiki amba tuuliza wiki iliyopita naye si mwingine bali Steven John kutoka Mpanda Katavi Steven John kutoka Mpanda Katavi hongera sana na Steve basi alijibu umuhimu wa mabwana na mabibi shamba katika kilimo ni huu ufuatao. Kwanza wanamuwezesha mkulima kupata mavuno mengi, pili wamewezesha kulima kutumia teknolojia mpya mfano matumizi ya mbegu za kisasa, na tatu wamemsaidia mkulima kumuunganisha kwenye masoko mazuri. Ya na huyo ndio mshindi wetu. Tutawasiliana na wewe Steve hivi tujue ni jinsi gani basi tuweza kukutumia zawadi zako. Lakini hata we msikilizaji wa Fema Radio Show Unawezo kuwa mshindi wetu wiki ijayo na ni rahisi sana ni kwa kujibu letu na sauti letu la wiki hii basi linauliza kuna changamoto gani katika kupata rasilimali za uzalishaji kama pembejeo na zana za kilimo kwa wakulima na kutujibu ni rahisi sana andika neno radio acha nafasi tujibu swali letu kisha tuma kwenda kwenye namba 0753 003 001 na nakukumbusha tu hutatozwa gharama nyingine ya ziada zaidi ya ile ya kawaida ya kutuma ujumbe mfupi wa maneno wasiliana na Fema ubahatike Fema Club na Fema Radio Show Fema Radio Show Wanda, ya, time hapa, opportunity tukasikilize mishemishe mishe za shamba, sehemu ambayo unapata nafasi ya kusikia mikasa na vioja ambavyo wakulima wanakutana navyo katika shughuli nzima ya kilimo. Tukutane na mkulima Susan ambaye basi mabadiliko au kushuka kwa bei ya zao sokoni kulimfanya kwa nyingine asiweze kutimiza malengo yake. Fema Radio Show, sauti yako, mishemishe mishe za shamba. Mishimishe za shamba. Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Wendo, yeah, santi sana kwa kutegia sikio dakika nzima ndani ya Fema Radio Show. Tumekuwa wakati mzuri sana wa kuelimika lakini pia kuburudika. Leo basi tulikuwa tunajifunza tena eh na somo letu la mnyororo wa thamani katika kilimo. Tulikuwa tunayajifunza kuhusuiana na rasilimali za uzalishaji. Na kuna umuhimu gani basi mkulima kufahamu rasilimali za uzalishaji lakini pia changamoto ambazo bado zimegubika eh upatikanaji wa rasilimali za uzalishaji kama pembejeo na zana za kilimo. tumemsikiliza mtaalamu lakini pia tulikuwa na kijana mwetu ambaye ameshea story yake ya mfano kuhusuiana na masuala mazima ya upatikanaji lakini pia changamoto ambazo bado ziko katika upatikanaji wa rasilimali uh, za uzalishaji. Cha msingi ambacho naweza nikasema uh, bado kuna umuhimu uh, mkubwa kabisa kwa serikali lakini pia wadau wa kilimo kwa kisha kwamba changamoto ambazo bado zipo kwenye upatikanaji wa rasilimali za kilimo kama pembejeo na zana za kilimo uh, zinatafutiwa suluhisho kwa sababu imefika muda sasa eh? Tusikilize pia wakulima wanasemaje kwa muda mrefu sasa niakuwa kuna uh, maoni tofauti tofauti lakini pia malalamiko kuhusiana na masala mazima ya mbolea mbegu eh, na madawa ya shambani kwa hiyo a ah, ningependa kushauri tu kama tunaweza tukatafutia utatuzi wa haraka ili ku uh, tafuta suluhisho ya changamoto hii ambayo imekuwa kubwa sana. Fem Radio Show ni kazi nyingine nzuri kabisa kutoka kwetu Femina tukishirikiana na Best AC, Answer pamoja na ACT. Na ulikuwa nami Rebecca Giumi kwa takriban dakika 30 na muda huu basi naomba kwa heri, tukutane wiki ijayo.